від жадібного ока інших завойовників. Ведуни диви посилали у собі мандрівних лицарів, щоб придати Слав'янщині дружню і щиру пересторогу. Воля – найбільший дарунок зори дива. Всі скарби землі не зрівняються з нею. Не віддавайте волі жодним володарям. Як орел, втративши крила, стане жалюгідною куркою, так і лицар, віддавши волю навіть найпишнішому, найвеличнішому володареві, стане смердом, гречкосієм, холопом, бо саме так прозивають у покорених трударів бояри і царі. «Користуйтеся дарунком вільної землі», – закликали диви, «що посієте жніть самі». Ви і діти ваші, а щоб ворожа рука не сягнула вашого плоду, посилайте синів своїх домандрівних воїв, братерство єдинокровних лицарів, захистить ваші городища й селища від чужинців, згадайте троян пільську руїну, доки трояни оберігали спільність духу й Доти доки вели були надійними кордонами, впустили до серця чужиницькі звичаї та богів. Розпалася, прадавня потуга, Троянські сини стали перегноєм на ворожих полях. Пора відновити, відродити дух Предковічної волі Трояна. Диводариві до серця припав той заповіт. Він напоював ним їство своє, свідомість, чуття. Диви теж полюбили кмітливого хлопця, і потроху передавали йому приховану від звичайного люду мудрість пращурів. Настала пора, коли Горипав з братчиками знову рушав до рідного Словути. Поруч із ним, на білому коні, гарцював не підліток, а сильний мудрий юнак, сповнений глибокого розуміння людей і світу. Для проводів лицарів зібралися всі диви. Стояли вони сивобороді і юні на священному майдані біля печери, а між ними лицарями палахкотіло багаття. Довгі сорочки з найтоншого полотна підкреслювали спокій мудреців, урочисту заглибленість у себе і дивний смуток. Найстаріший ведун тайно див, довго дивився на Грипала, на його молодого супутника Диводара, і на чолі його залягла глибока зморшка тяжкої думи. Що він бачив за кремезною постаттю старшого лицаря? Що йому вижалося за ясним променем диводарових очей? Промовчав про щось втаємничений правічний див, а звернувся з прощальним словом до всіх лицарів і мовив так «Діти мої!» між нами і вами причистий вогонь, то наше життя – дух і розум. Хай же очистить він моє слово від мізерності, хай розтопить у ваших серцях все, що заважає мудрості війти до душі. Перед далекою мандрівкою марні довгі повчання, проте варто сказати заповітне слово. Хай воно буде живою водою для тих воїв, Котрі стануть колись на суд своєї останньої миті. Перше моє слово таке і мертвий орел краще, ніж живий шакал. Друге слово ліпше малесенька іскра, ніж гора попелу. Третє слово і живих ще нема, і мертві живуть. Четвертий заповіт всі громовиці завершуються тишею. Шосте слово, лише мудрість не іржавіє. Останній заповідь, запалий полум'я в серці, І повернися до ярдива. Я все сказав, діти мої, Хай правічні матері обережуть вас в путі. Покинули свої священні чорні гори вої, Минули хорватські землі, Заглибилися в Карпатські гори, в глибокі ущелини, в предковічні хащі. Пробиралися над громовими водоспадами, перетинали віковічні завали. Горепал вів лицарів потаємними стежинами, обминаючи відомі кочовим племенам перевали. І все-таки сталася лиховісна пригода.